Беручи до уваги, що Цергова гора мала висоту понад 700 метрів і здавалася також великою, слід вважати, що селяни були налаштовані рішуче. Мов би, якого царя його вклали на ложе з дров і розпалили під ватрою вогонь. Ліс був сухим, Останній місяць виявився геть засушливим, і вогонь хутко горнув тіло Штукенгайзена. Коли вогонь почав торкатись його тіла, в повітрі замість звичного сморду плоті, почав розноситися нічим незрівнянний благий дух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 Кілька веселок Блідий лідий Місяця Виднівся на небі на сході І з хмари, що набіла Стало долинати М'яке гуркотіння Грому І всі бачили, як спалахують У ній блискавці Панаці, Оздрівши таке чудо Лише хрестилися І зносили Молитви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 із зеленьканням дзвоників на їхніх шиях. Здавалось, те мечання заполонило весь видно кіл від дуклі аж до Кам'янки, роп'янки, аж до самого Смречного. Зачувши той звук, старі лемки заколиці, дістали свої трембіти і трембітували так. Аж ставало з торчма волосся. Дим, що зійнявся від багаття, був таким ароматним.